A fost odată de mult o crăiasă care își dorea mult de tot un fiu. Când în sfârșit pruncul veni pe lume, mare fu supărarea tinerei Doamne, ce Are capul țiguiat ca un castravete. mâinile și picioarele ca niște rămurele strâmbe. Și o pile galbenă ca șofranul. Lasă, mărită, doamnă, nu te Au, doica! Așa-s la naștere. Odată cu trecerea vremii se mai schimbă. Până într-un an n-ai să-l mai cunoști. Da? Ascultă-mă pe mine. M-aș să ai dreptate, doica, dar... pruncul ăsta e slută din calea afară. Ce blestem pe capul meu sau un asemenea copil Nu spune vorbe pripite, mărită grăiasă Dar cine ești? Și de unde te-ai iubit? Sunt o zână doamnă Apar în casele oamenilor când pe lume se ivește un prunc până, e cu adevărat o zână Am mai văzut-o și la altor leagăne Ascult-o cu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 Ai să vezi, mărită creiasă, că acest copil îți va face cinste. Hai, șterge-ți și gândește-te ce nume să-i dai. Oh. O să-l botez, uh, Richie. Și pentru că a venit pe lume cu un moț în frunte, am să-i spun, uh, Richie, cer moțat. Un nume potrivit. Hai, Rikie, hai, puiule, taci, mule, hai. Ca să-ți uiți de tot supărarea, mărită, creiață, am să-i fac fiului tău un udar minunat. dar minunat. Când va fi mare și va veni vremea de însurătoare o va putea înzestra și pe fata pe care o va îndrăgi cu agerimea minții lui, cu darul de a crei frumos. Oh, ce bună ești, zâna ursitoare! Parcă, parcă mi-ai mai alinat supărarea.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 O, draga mea, Doică, oi fi o fecior de crai, nu zic ba. Dar când mă uit în oglindă, îmi piere tot curajul. Cum o să-și arunce privirile asupra mea fata asta de frumoasă? dar mi teamă că aș reuși doar să o sper. Mm. Nu spune asta, dragul meu, Riquet, nu spune asta. Eu zic să pornești spre împărăția vecină să-ți încerci norocul. Am să-ți urmez sfatul, Doică. Chiar mâine plec la drum.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 M-a mărit cu prințul cel chipeș venit din împărăția de la mea zi. Sau cu fiul graiului de la mea să noapte Of, tare mi greu să mă hotără. Nu vezi că se rumenește curcanul doar pe o parte? Da, lasă-ți pe mine, mești. Și să lustruiești, fac câmurile mai cu inimă. Da, să strălucească, da. Ar va fi o sărbătoare mare! Oameni bun! Da, da! Dar ce se petrece aici? Eh, Pregătim tot felul de bunătăți, domniță! Da de ce? O să fie vreun ospăț? Huu, și încă ce ospăț, va avea loc nunta uneia din fiicele Măriei sale, Craiul, cu prințul Riche! Nu putut să uit, mâine se împlinește anul, prințul Lorichet trebuie să se întoarcă. Ce proastă am putut să fiu, să-mi dau cuvântul așa la repezeală unui necunoscut. E drept că mi-a făcut un mare bine și are purtări alese, dar... Bun găsit, ah. frumoasă prințesă! Bună ziua, domnule Lorichet! În urmă cu un an mi-ai făgăduit să-mi devii soție. Sper că n-ai uitat, domnița. Domnule.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 din toată inima Îți mulțumesc, zână ursitoare Eu nici nu știam să am un asemenea har Îl ai, fetiță Și acum du-te repede și, și cheamă înapoi, înapoi pe prințul che Până nu e prea târziu Rămas bună, zână ursitoare Cu bine, fata mea Riche, dragul meu, Riche.